Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma bat Para pemirsa dimanapun anda berada Kita masih di dalam perjalanan menuju Allah Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab adab sulukil murid Imam Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam membimbing kita Ada beberapa tahapan-tahapan Seorang hamba yang ingin menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Tahap pembersihan hati dari bermacam-macam penyakitnya Sekarang Tahap selanjutnya kita Mencermati cendela-cendela Yang menjadi sebab nya masuk penyakit ke dalam hati atau pintu-pintu yang dari situlah akan masuk penyakit ke dalam hati. Dan sungguh kalau kita lalai kepada pintu-pintu tersebut tidak kita jaga maka tanpa kita sadari tiba-tiba hati kita pun akan kotor. Niat pintu itu adalah ini. Mata kita tidak akan merendahkan orang kecuali kerana kita telah melihat dia. Kemudian kita sombong karena kita merasa lebih bagus dari dia. Telinga, kita mendengar kejelekan seseorang, akhirnya apa? Mulut penggunjing. Ini semua adalah yang harus kita perhatikan. Tidak cukup. Jadi membersihkan hati, menjaga hati adalah dengan menjaga ini. Cendela-cendela yang bakal masuk ke dalam hati kita melalui itu semuanya. Kalau kita membersihkan kamar kita dengan bersih Akan tapi cendelanya yang di luar banyak debu tidak kita perhatikan Maka debu pun akan masuk Maka disini Imam Haddad Rahimahullah Ta'ala Mengajak kita untuk memperhatikan anggota dohir ini Yang dari anggota dohir inilah akan merusak hati jika kita tidak perhatikan Yang pertama yang kita jaga adalah lidah kita Imam Haddad Rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Yang harus kita perhatikan adalah menjaga lidah dan sungguh dari lidah inilah akan terjadi banyak banyak kejahatan. Mulai orang menyekutukan Allah dengan lidah, orang menggunjing dengan lidah, orang berdusta dengan lidah. Dengan lidah ini, masya Allah, banyak kejahatan-kejahatan akan dilakukan. Maka perlu kita jaga lidah kita. Disediakan oleh Nabi Sallallahu Sallam, "Kullu kalam ibni Adam, kullu kalam ibni Adam, alaihi lala illa dzikrullah." dan amar bil ma'ruf wa nahy anil Semua omongan anak adam ini akan ada hukumannya di hadapan Allah. Semuanya akan ada tanggung jawab. Kita akan dituntut kelak di akhirat kecuali zikir kepada Allah mengundang keutamaan. Mengajak kepada kebaikan dan menjauhkkan orang dari kemungkaran itu adalah omongan-omongan atau itu adalah omongan yang berarti akan tapi selain itu Omongan ini akan dituntut nanti, akan ditanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ayo kita jaga lidah kita. Bahkan betailah ibadah kita sebanyak apapun, sebanyak apapun kita melakukan salat sujud, kemudian kita berpuasa jika ternyata lidah kita tidak jaga, bisa saja itu menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Suatu ketika ada sahabat Nabi ber berkata menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Innam rautan tak kumulai dalam atas umun nahar. Ya Rasulullah ada seorang perempuan yang kerjanya adalah bangun malam, salat tahajud di siang harinya melakukan puasa. Ya Rasulullah, غير أن لا شيء untuk dibihironha, wafirwayatin bilisannya hanya saja dia itu punya kebiasaan ya Rasulullah suka nyakiti tetangga dengan lidahnya. Kalau ngomong lekit, tidak pernah disadari kalau ngomongan itu. Dan ini kadang terjadi antara guru kepada murid ngomong jelek, suami kepada istri tanpa sadar, istri kepada suami, anak kepada ibu, ibu kepada anak yang omongannya tidak dikontrol, maka itu akan menjadikan apa? musibah bagi orang tersebut. Di saat Nabi mendengar cerita dari sahabat Nabi ada orang ahli ibadah hanya saja lidahnya tidak dijaga. Suka menyakiti tetangganya, airannal hasya'antu bihi jiranaha. Dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Dijap oleh Rasulullah. Inna hafin nari dia di dalam neraka Allah. Mana sholatnya? Mana tahajud yang dilakukannya dan mana puasa yang dilakukannya? Karena lidahnya tidak dijaga menjadikan dia masuk neraka. Maka yuk kita jaga lidah kita dengan siapa kita berbicara. Seorang anak kepada orang tua harus sopan santun. Orang tua pun kepada anak jangan mendidik yang salah, ngomong kasar dan seterusnya. Dengan tetangga lihat itu tetangga, tetangga itu siapa? Tidak ada hubungan apa apa dengan kita. Hubungan darah bukan. Kalau orang menyakiti tetangga, maka akan menjadi sebab dia masuk neraka. Bagaimana jika yang tadi siapa? Ibunya, suaminya, atau istrinya, atau mungkin pembantu yang ada di rumahnya. Itu adalah juga menyebabkan orang masuk neraka. Maka dah doyuk kita jaga lidah kita. Jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridha. Bahkan bukan saja ngomong haram yang harus kita jaga. Dikatakan oleh Imam Haddad bahwasanya, omongan yang tidak berguna biarpun tidak haram itu akan mengeraskan hati. Omongan yang tidak berguna bukan omongan haram Omongan yang adalah gunanya Bercerita tentang eh, ini mobil merek apa yang paling bagus ini Kadang-kadang ngomong satu jam debat sama temannya tentang merek mobil Biarpun Pertama tidak ada gunanya pun akhirnya juga tidak beli mobil musibah. Ada sebagian orang semacam itu berbicara tentang Ngomong-ngomong oh, sesuatu yang tidak ada gunanya Maka yuk kita jaga Lidah kita Kita tidak akan berbicara kecuali yang ada gunanya, bermanfaat fikir kepada Allah, mengajar kepada kebaikan dan juga menjauhkan orang dari kemungkaran, dan ini yang harus kita biasakan, lidah-lidah lidah, jadi sedih sekecil bentuknya segirul, jirmi bentuknya kecil kabirul, jurmi akibatnya gede dari lidah ini adu domba dengan lidah sampai yang namanya perzinaan muncul dari ini Rayuan dan sebagainya Ngomong yang kotor Ngomong yang membangkitkan syahwat dan sebagainya Maka ayo kita semua menjaga lidah kita Kalau lidah-lidah tidak dijaga Maka banyak kemaksiatan-kemaksiatan Yang akan datang kepada kita Dan itu akan menghantarkan kita kepada Murka Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang diajarkan oleh Ibu Haddad Jaga lidahmu Bahkan ada sebagian orang yang berusaha untuk menjaga lidahnya Dia mencoba mencoba mengambil MP3 Atau MP3 Ditaruh di di sakunya dia sepanjang ia buka mata Itu mencoba dia Direkam Sampai malam Akhirnya di suatu, suatu diksempat yang berbeda Dia mencoba mendengar Ternyata Dari 8 jam ia rekam Omongan yang berguna hanya mungkin 1 jam atau setengah jam Selebihnya adalah omongan yang tidak berguna Itu kebiasaan kita memang Maka perlu kita terus belajar-belajar bagaimana kita tidak berbicara Kecuali omongan yang baik Mohon maaf kini misalnya Omongan yang tidak pernah kita perhatikan Seseorang berkata bahwasanya, "Eh, hey, malam ini di lapangan ada konser lo ya." Ternyata orang mendengar, akhirnya semua orang pada menonton gara-gara omongan ini lihat, akan menanggung dosanya orang yang datang ke konser. Begitu sebaliknya kali kita ngomong, "Eh, hey, nanti malam ada pengajian." Ngomong sepatah dua patah kata, diikuti oleh orang, maka akan membuahkan amal baik. Dan kita akan dicatat sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan dan semoga Allah menjaga lidah kita tidak ngomong kecuali yang berguna, tidak ngomong kecuali yang mengundang manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk menahan lidah kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang menjuruskan kita ke neraka. Wallahu a'lam bissalawat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.